أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما, ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنة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 لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم القافرين معقصة سورة بكرة بيانة تتلور ما سلودهم اولا مسئلہ اثبات دا توحید داسابتول چ الله په ذات او صفاتو کې یود دی دویمه مساله اثبات د پیغمبر علی السلام رسالت ثابتول دریمه مساله jihad في سبیل الله او څلورم مساله انفاک فی سبیل الله سورۃ فصلور برخه کې تقسیم دی اوله برخه سل آیتونه واه فقې کې اوله مساله یعنی اثبات توحید بیان شو و دریو بابونو کې دویمه برخه یوسلون یوسل شپګه پورې واه پاري کې دوه مسله بيان شوه اسبات رسالت او پرې رسالت د پیغمبر علي سلام باندې غنه اعتراضات چې ور دي دل داغي جوابونه وکړو او د پیغمبر اسلام د رسالت اسبات وکړو آيت نمبر 200 يا 200 و یا 203 پاندوصه پر درېمه برخه بيان شوه چې باغي کې د جهاد مسلې بيان شوه جهاد مراتب طبقي اشاره وشوه د جهاد منازل ته اشاره وشوه بيان شوه ورسره ترغیبات جهاد لور کرده او د جهاد په باره که جکم شبهه وارده دل داغی جوابونی او کرده آغا شبهه دفع کرده او, او نکته بیان کرده ده مشروعیت ده کتال چه جهاد میوله فرز کرده آیت نمبر دو سوا تلور پاندوسنطر اخیره پوری تلوره ما برخدا پده که تلوره ما انفاق وی سبیلیلا بیانی گیم اول کی ترغیب اور قرات نمبر 250 ضرور پنزو کے جی اول الذين امنوا انفقوا مما رزقناکم او مومنان خرج قیدا غنا چما تا درکڑی یعنی در مال ولا گوزما بدین مان دے مخ کی دین جس روز راشی چ بے واری کین لین دین او نو ب چوک دوست خلاص ول شی نو ب چوک سفارشن مفرشن کولے شی نو زدر موقع دا او زان پی اخرت واخلا ایت نمبر 215 پنزو کی دعوی توحید چ اللہ ولا چ الله هو لا اله الا هو چ الله حاجت روا دی یو بلڅوک الله نه بغیر اله نشته یینې ته مې خدای توب نشته د یره د خدای توب لایک نشته د الله نه بغیر او د مینه د خدای توب لایک نشته د الله بغیر بلڅوک پدې ماندی پدې داو باندې یو لز دلایل بیان کړو چا الله زکه اله دی چې دغه یو لز دلایل پدې ماندی دلالت کوي آیت نمبر دو سوا شپک پانزوز کیوی چلا اکراحا فی الدین دا اکیده واضح دا دا اکیده پچامان پزور نشی مناله آیت نمبر انداغ دو سوا شپک پانزوزم که دو لار شروع که یو سبیل الرشد او یو سبیل الغی کگل آره او نیگل آره دا کگیل آره کگی والو حالت بیان کرو چې پتاغوت بان ایمان راوڑی او دا, دا نیگل آره والو حالت بیان کو چه امیم بی اللہ پا اللہ بان ایمان راودی. بیاد دو دو ورو لارو بیان کړه یعنی د دوی اخری منزل بیان کوم چې دغه څو منزلې څدرجا وي نو د نغیر لارې والو منزل دارې چې الله وليو الذین امنو الله د خلکو ملګری شو دوست شو د دو الله د دوستۍ نتیجه به دای چې خوځوه مینه ظلماته ال نور د تیرونه بیروباسي په طرف درنه او د شیتانا نو سره د دو دوستۍ پتاغوت باندې د ایمان منزل دارې چې اولیاء او متاغوتا ندیم ملګری شیطانان شو او د شیطانانو د ملګرتیا نتیجې دا ده چې یو خرجوهم له نوري ل... یو خرجونهم له نوري له ظلمات تر ډرنار به روباسي پتر وته تر وغلب چې ځان به مسلمان وي ځان کې د مسلمانې او څو درتخکارې کدل اغې نه به خلاص کې و ته په پوي او کفر ته به با ووباسي لري کفر ته به و باسه لوي او اخره کې برزي جهنمي آيت نمبر 253 درې مې سوالونو شروع کړو اول مثال آيت نمبر 253 کې د کګي لارې والو د سبیل الغي والو چې دوی مثال د درک د نمرود غونته نمرودم هم چیرې مساله واوري د دلایل واوري نو په نو په زياته د دې باندې چاغه مساله اومني او کنايت کی او ایمان راوړي د دې په ځمانه اغه زید شروع کو او انکار وکړو یعنی مساله او نمانده لام خب پویشو پده مانه چه د دده دادرهیل خسایی و ابراهیم علیه سلام لیکن بیم کن آیت او نکرو بیا آیت نمبر دو سوا نحا پنزوست که مثالو خود ده سبیل و رشد والاو ده پاره ده نی غیلار والاو ده پاره مثال دست دیل که ده وزیر علیه سلام او درم مثال آیت نمبر دو سوا شپیته د ابراهيم عليه السلام چې د نيغارې والو مثال د دله کې د ابراهيم عليه السلام غونته او د وزير عليه السلام غونته چې دواړو د الله قدرتونو ورېدل نو ایمان خپقيو لکه مونږ مسلمانانو چې ایمان شته یم مونږ ایمان راوړې ده چې مونږ الله او رسول منو کتابي منو نو اروېمو را ایمان راوړې وو خدای الله قدرتونه چې کله ولېدل په خپل سترګو باندې دا غي ایمان باندې نور مطمئن شو او نورم آه نورم چې ده مضبوط شو قلق شو او نو ایمان والا مونږ به مونږ ته الله خپل دلایل خپل قدرتونه په څکه خی په دې کتاب کې خی دا کتاب راټر علی ګلنه او په دې کې خپل دلایل خپل قدرتونه مونږ ته خود لري په دې اساس کې بیان کړي دي ته وای کوی خپل سترګ مونوینه د ایمان والو د نغیراله والو مثال د زلکه د اوزیر او د برېم سلام چې دلایل کلو واوري یا اويني نو مضبوط شی او و شي آیت نمبر دو سوا یو شپیتنا ترغیب شروع که مال لگا و چی مال ولگا وی زبایده دو چند کما یو په و سوا یو پا چوارل یو پا توی سوا دادینم زیاته الله ویزم مخوخه دا بیا آیت نمبر دو سوا چلور شپیتنا دریمیسال نو شروع که یو مثال دو مثال نو غلط خیرات او یو مثال د صحیح خیرات دو غلط خیرات دو مثال دو مثال یو مثال چې د د تیګي لکه د کسنګ چې تیګ په باران سره پاک شي د غرد نه د خاور نو د په غلط خیرات سره چې په غلط نیت باندې خیرات او شی ریایي په کې ازباده نه په کې بد ردي په کې نو دا عمل نه بالکل پاکه شکه تیږونته او د سړي خیرات د پر دویم اول مثال آیت نمبر 250 په تکي چې د دومي مثال د دې لپاره داږيږي هغه جګ زمانه چې باغی پدې ځمانه باغ هغه په هر حالت کې په ګټه کې ده نو موږ دا یو سړی چې په صحیح نیت باندې خیرات وکي او آی کې باندې ردی نوي آی کې اریا نه وي هغه کې اس باندې نه وي موږ کلک خرچ کې په ګټه کې ده او کډیر مال خرچ کې په ګټه کې ده آیت نمبر 20 ا آیت نمبر 28 شپښته کې دویم مثال د غلط خیرات د چې د غلط خیرات ول سړی د شپه بشي बर्बाद شي د قیامت پرځ باندې دسه شي لکه څنګه چې هغه بوډا سړی چې سرمایه یو باغو او اولاد میشته چې دل بیا ګټ وټو کی د څنګه چې او غ تبا تباشي غرق شو سوزیږي ولکه څنګه چې دغه بوډا سړی تباشي غرق شي وم دغه رنگ دغه غ سړی چې کوم دی د غلط خیرات والا سړی د د د د بم د قیامت پرځมาย دغه تبای برباد وینم دنیا له بیا چې عملو کې دوپاره عمل نماز نه ډکه کی او نبه مخ ته شنه ورست تلیشي او تباوی غرق بې او به جهنمي آیت نمبر دو 218 نش په خبره شروع کیو خبر آیت نمبر 218 ته چې ترغیب ورکه انفاک لا د مال طیب چې پاک مال ولګوي د الله لپاره کوي آیت نمبر 218 ته چې الله فرمایل چې شیطان یو ید کوم الفقره شیطان تاسو د تاسو د بخول وسوسي اچي دریمه خبره آیت نمبر 218 ته کې نه شپته کې چې یو تلحکمه تمیشا د پدین باندې لګول د حکمت د دانشمندی د د اقداقلمندی دا او آیت نمبر دوسه و دعاو یاکی چلوره خبره و چه اغیه که تسلیو مبلغ دا قرآن تا یعنی بیانه اون که دا لا پس د بیانه چه تا بیانه او که دو خلاصه شوا نور چه که عمل کهی او که نکهی اللہ وی دا زمان کارنه دا زمان توفیق دا چالا بیور کومه نا اغیه با عمل کهی چالا با توفیق نویر کومه بس دا نیت لبه زه ګورم داغه نور کارون لبه زه ګورم واغله په توفیق نویر کومه مداسه اوس کار نه دی مخکج ته خامخه غ عمل وکي عمل کاراله وی توفیق ور کول زم کار دي آیت نمبر دو ثوان دري اویا کی بیا آیت نمبر دو ثودري اویا کی بیا مسارف بیان کی د انزه بیان کی چې په کوم زماندی مستحق څوک د خیرات داغه غ بیان کی چې مستحق کی فقیران دي آیت نمبر دو ثوا وینځیوانه بعد بیا شپږم خبرو شروع کی چې هغه کې زجر او بخلاو تا بخیلانو تا چې بخیله مال دی دینلګاو مال سرې دی مينو نو آخر د لسود خور جوړ شو آیت ابیدہ ترایت نمبر 200 اته پوري د سود بیان وکیم آیت نمبر 202 اته کې او دری اته کې امور منتزمه بیانې زکه یعنی انتظامی امور بیانې لګا کاروبار او لین دین یو قسم انتظامی امور دي دام په انتظامی امور کې شامل دي نو د دې وجنه یعنی دا غټ لامل د دې ګرځ انسانو په مشکلاتو کې خټه کی, کی، په لانجو کې خټه کی او د الله دین نه پاتشي د د الله دین نه محروم شي به دین مال لګول شي او نه jihad کول شي زکه د په خپل لانجو کې ګيري به وي چې مونږ په څالیو ته په څالیو دا خبر ورکړل تابع کوي د دې لپاره الله د انتظامی امور اصلاح کوي شدا انتظامی امورم اصلاح کوي کله سبا چې تاسو یو مشکل کې نه خت نو ان سبا کچی دغهې معامله دسه پېخېږي مزهه خبر به وای او داله لا دلارې دا نه او باغې مطابقو معاملی کوئ او د کارځو د نقد د د ګرااو او د اعتمات معامله بهیان شوه تریز پورې نه نړې سبق کې دا کوم تونو چې مو ووي پهې تونو کې نمبر دو سوا چلور تییان نه تر شپغه تییا پورې په درې تونو کې پهې کې تنیر دی تنویر ل کېږي رناه غورزه غو ته ګوره د او خیار سړی کار دهوي د او خی استستازهه چې هغه کله یو کتاب شروع کوي یا یو مضمون شروعي نو اول ک اول ک چ کله شروعي کتاب یا یو مضمونونه نو اول کې دغه مضون یا دغه کتاب خلاصه یان نه توله تووله چې په دی کتاب ک یا پهې مضمونون کې دا د دي تر دی پورې شاگردانو کهانده ووششي یا اناءالله دی ک ی مونږ د خبرې زه نن ته وګورځي کی نو چې ور سره ور سره بیا کلا غزه راځي نو د او استاد ته اشاره کوي چې دا دا خبره دېزه کې دا خبره دېزه کې دا خبره نو زه نن کې او بیا کلا مضبون یا کتاب خلاص کی نو بیا هغه استاد دوباره رڼا وګورځي په ټول سبق باندې چې خامنګ نن خامنګ ټول کتاب کې یا په ټول چیپټر کې دا دا خبرې ويلې اول هم دا وي بیا هم دا وي بیا هم دا وي بیا دا وي بیا هم دا وي نو ټول شاګردان تاخره کې بیاي قسم تازه شي او ذهن تیورږي وددا طریقہ د قران د اصل کې قران په هر ځای کې د طریقہ کوي ګره فاول کې قران چې ده اول کې چې کله سورت فاتحه شروع کېدله په سورت فاتحه کې الله عقیده بیان کړه او عمل ته اشاره وکړه عقيده بيان قرء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. او اعمال بيان اياك نعبد و اياك نستعين نعمل لك نجي من است عبادت کو واستنا بمداد و او بي ورست چ کم دینو دعا و رمدارن کی سوره سوره بقرہ کی اته قسم سوره بقرہ یو قسم و خیر ټول عثماني کتابون خلاصہ ده قول سوره بکریم یو قسم خلاصہ و, و, و, و. اول کی عقيده و توحيد و رسالت او روست بیا عمل او جهاد او انفاق یو کیسه مغه ته اشاره شو قبیله شکر سور البقره شروع کېدله نو په اول کې بیان د دریو ډلو شروع کی درډلې بیان کئ مومنان بیان کئ منکرین بیان کئ او منافقان بیان کئ بیاور ورپسې توحید بیان کئ عقیده بیان کئ د 2 پارا چې دا غت توحید چکه ته بیانې نو دا غ دریو ډلو سمخکې مخکېږي د کوم مخ چې دریو ډلې بیان شوې دیسا بطم مخکی گئی یعنی اصل شیع شده اگر توحید ده خبری چو شروع کولا آیت نمبر یو اشتمنا تو دا دا قرآن طریقه چه اول کے قرآن یو قسم رناغ ارزائی لکه آیت نمبر لکا پرونی سبا کتیر شو کلان چه ومین یک تمها فئننه آسمن قلبه چا چې گوائی پٹا د در جدو شو نگو را پس اول کې ویلیو چې ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا بسوارهم غشاوا دې په ورته ډول باندې مہر لگے درې د دوی په سترګو باندې د د دوی په جنونو باندې پردي د مہر په لگے درې داغه مہر د لگے دل یو لااملدار چې گواہی پټول دي گواہی پټول دي د دنیا ماملو کې او مینس کې به ادم ویلو چې د اخرت د قران او سنت گواہی څو پټي نو اغم چي ده لعنتی ده لعنت پیوريږي اني اغه د ختم الله و یو قسم تفصیل ش وضاحت شنو برهل او د سورې بکري خلاصه بیان شوټوله چې په دې کې څلور مسلې دي دو مسلې د عقيدي سره دي او دو مسلې د عمل سره دي توحید او رسالت د عقيدي سره د تعلق ده د جهاد او انفاق تعلق د عمل سره ده او په دې دواړو کېننه په توحید کېننه او په رسالت کېننه د آخرت بیانم شوې او د قران ترغیب مين ورکړي او په جهاد او انفاق کېننه آداب بیان کړو تنظیم بیانم کړل هغه اته وړ مقاصد چ ان شاء الله موږ به روان سبق کې خالی پر روز باندې ویو چې د قران تو مقاصد کوم کوم دي نو هغه ته وړ مقاصد تقریبا په دې صورت کې هغه بیان کړو نو په دې آیتونو کې آیت نمبر 245 او 50 کې په دې ټول صورت باندې په مزامین باندې رڼا غورځي د رڼا غورځول په تل کې کې تنویر تنویر رڼا غورځول په مزامینو د صورت باندې په مقاصد د صورت باندې چپدی صورت کی کوم مقاصد دی کوم کوم مقاصد دی او دایمه نو کیسه مرانا ورځي اول کی توحید دی ټوله اول داوه بیان دی دا توحیدم اواز تو دې صحیح شوس اول کی توحید بیان ای اثبات کی توحید لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د لا پختر کی دی هغه چ پاسمانونو کې دي او خاص الله پختر کې دي هغه په ارضه چې پزما کوي دي توحید ته اشاره وکړه دا په څلورم ځلمانه په دې صورت کې داوره د توحید موږ ویلو ته په دې صورت کې داوی بیانې د توحید زې په ځېمانې لکه اول ځلمانه داوره د توحید بیان شوی او په آیت نمبر 20 تم کې اوله سي پارکه چیا یو نهاس او بذور ربکم الذی خلقکم والذي من قبلکم التی په داوغه باندې 15 دلایل بیان کړیو چي دا الله عبادت زکو کوي او خلکو زکه چی الذی خلقکم تاسو پیدا کړی استه رب ده تاسو خالق ده نو زکه صرف د هغه عبادت کوي دبل چا م کوي زکه د هغه عبادت کوي چی الذین من قبلکم سانان پیدا کړي چې مخکستاسوونه ستاسو, ستاسو د پلونو نکونو د پیغممرانو د اولییاو د یټولو خالی کاغ دی یاه صرف دغه بعد تو کوې او خلکو بیا درین د ریپ بیان کوو چې الله جاله له کومل ار د فرراشه ستا د پاره ځمکه ګرزولی د فر شو دژوندو سبب ته جو هغه کړی ګرزولی دا ځمکه. من په جوون کوو که نه کارونده مورمانې کو د نومون م را ویمون اوسیږو ګو د ګز موربانې نورې ډې فید د زمکې نو الله جاله کومل ار د فرراشه ځمې یا ته فرش ګځ ولی ده نو زکه د غرب عبده تو کوئ د بل چامه کوئ بل د لرانې چې او سما ااب نه آسمان دا چت ګورزه وی دی ی د آسمان کو کې انسانه چت غونې د دما د پاسې او چ شته و نو اسممان چ ګزه پ چ کیل دی سپوک م د بانو راوریېږ ورځېدي هوواګانې دي پهکې نو کېسه نور شولو پهې ډیر دي نو دا بلدللی شو ځکه دغ عاده وک کوئ د بل چامه کوئ او خلکو یا یوه ن او خلکو او پظم دلیل چې وانزل من نه سما ایمان په آخره جې می دا سماراتې ریک لکوم تا او د مک نه د ریزق پیدا کړی یعنی د ریځکه غې دته پیدا کړی نظام. دې باريان په ذریاباني د رزق نظامې ته درته پیدا کړي دي نو ځکه د هغه عبادت وکړي نو اول ځل داوره توحید په آیت نمبر 2 مشتم کې واغیمانه 15 دلایل وو دویم ځل مانی بیا داوره توحید بیان شو په نمبر 1 وصل درش پته کې په دویم سي پارکه چې وی الهو کوم اله واحد حاجت رواستا سو حاجت روا یو دی اله ستا سو اله یو دی ان دې د خدای توب لایقه تم خو یوه د مخلوق نه کیږي چې هغه د اسباب وړاندي هغه جایز ده یو تم به د اسباب وي چې هغه تم د خدای ته وبل کیږي چې هغه تم صرف د خدای ته توپ تم ده او هغه صرف د د الله نه کیږي نو لکه تم الهي تم الهي یرا الهي نو موږ ته پختو کې خدای ته و تم د خدای د خدای غو نه تم بل چانه ده وکړه نو د دې شرکو د الهو خدای, دا دا خدای او تجاره د خدای او مننه دی بل چې سره وکړه د ولچا نه وکړه د دې شرک وکړو نو دویم ځرمه دا وای بیان کړ چې ویلا حکم الہ واحد د تمه د خدای توپ د ویله د خدای توپ او د یره د خدای توپ لايق یو الاله بلچو کښې اشتراو پاغه منه الهتا اته د لایل بیان کړو اله تمام داو چې د دا دا دا ورځې او اڑاول راڑاول د شپې او د ورځې او اڑاول د کښټې لو ګوره دی ورځې لو ګرټو لغلطه همدغه د لایل و لو دا دا جاندار لو ګوره ورځې لو ګوره خو اتدلایل و التطور په داو باندې د دوښو دریم ځلمانه بیا د توحید داوا بیان شوه آیت نمبر 255 پندوس کې آیت القرسی کې چې الله الله لا اله الا هو اله یو الاذ الله اعظم الاذ چې لا اله الا هو داغه نه بغیر بل اله نشته تم د مينو د یاره د خپل ټوب لک داغه نه بغیر بل نشته خو التپ یو دلایل بیان کړګوري داویم ته داویلم تر کی اول کی عامدا داوه چې د کل عبادت لایق یو الله ده پیا ته مری وشتم کې نو بیا په آیت نمبر 10 درش په تکیوي چې د عبادت چې جوز ده اولویت د عبادت یو جوز ده د دل لایق یو الله ده الان د پیا د دلیل بیان کړم بیا امداغه داوه اغه کې بیان کړم په آیت الکرسکی چې الله د دې جوز لایق ده د عبادت چې یو جوز ده اولویت د عبادت یو جوز ده دا دې لایک خاص علاده په دې معنی یو لږ د دلیل بیان کړه نو ترکی باندې په دلیلونه باندې وکړه نو په درېشو او په څلورم ځلمانه داوره توحید بیان شو په دی ځای کې آیت نمبر دو و چلو را ته کی چلیل الله ما فی السماوات والارض خاص د الله پختر کړي دی هغه فی سماوات کې پاسمنو کی دي اسمانونو کې فرښتې دي اسمانونو کې دا المرد اسبوغمې دا نور د اسمانونو د دنیا د هغه دي سياري دي پکې او نورم ډېر شوينه به معلومات نشته لري ټوول اختیار د الله سره دی تر فرق تر ارشه پورې خوښم موږ ویل چې اول آسمان د دویم اسمان مخکې دله کغاټ میدان کې وړو کې بال دغه یو قسم مثال ورکړي علما چې سړي ذهن خلاشي په دې باندې چې دا کائنات دومره غټ ده هو کېده شي دینم زیاتی دغه یو قسم مثال د دینم زیاتی او غالباً کېده حدیث ته مخال ابن کثیر ذکر کړی نو نو د نړۍ ټول کائنات براه پاس منو کې د نړۍ اختیار د الله سره ده کدی کې فرښتې دي بل کونو فرښتې دي ټول اختیار د الله سره ده د الله حکم نه بغیر نه خو زیدي شي او نه بل شي او وما فی الارض او خاص دا الله څخه اختیار ده هغه څه فی الارض چې پزما کوي دي پزما کې انسانان دي جنات دي زناور دي حشرات دي دا رنګ نور مخلوقات دي بوتي کاني دانور شينا اوب هواगाने در ټول دو اختیار الله سره دي یعنی مختار کل کل دا الله سره دي ټول اختیار هغه الله سره دي دا داوره د دا بل چا سره اختیار نشته تر ته بل لا اختیارات بیانې اسمان کې ملائکو ته اختیارات بیان کړی دي یا جبريلو یا میکائیلو یا فلانه یا فلانه چوک د باران زمورګر زولې څوک د د خې اوب د زمورګر زولې او څوک چې د بچو زموارد څوک د یو شي د بل شي زموارد پاسمانونو کیما د دمو شریکانو او پسماکه کیم الی هاي ګرځولې دي زمکه کیم څوک چې د یو شي زموارد د څوک د بل شي زموارد د څوک د څوک مرزونو زموارد د څوک چې د دشمنه تباقو زموارد د څوک د عزت ور کوزم زموارد څوک چې د اغا د اغا ا تاکر ور کوي خلکو لا او څوک چې د اغا بچې ور کوي یو شي څوک بل شي دلته یې اختیار خو ما سره د ټول بلچاس د اختیار ولی چې بلچاس اختیار نشته ته ویل او ته بیان لیکورته سباو ګوره او اسلغم دوه اشتم سي پارا سورته سبا د ایتل قر د سورته یاسین نه یو سورته مخکنه د سور د سورته یاسین نه مخک سورته فاتیر ده او د سورته فاتیر نه مخک سورته سبا دی دوه اشتم سي پارا سورته سبا ګوره ال تعلم دغه دا داو بیانې خو تل نور وزاهت بکی تفصیل پکې اتم وروکو ده د دویشتم سپاره اتم وروکو کولې دعو الزیین زعمت من دون الله او پیغمبر دې مشرکان ہوتا چې ادعو الزیین زعمت من دون الله رمضان کیا کسانه وګوره د دین مراد بوتان دی وی د مولیان چې دی دا مشرکان بدتیان د دوکور کې عوام له دوکور کې خلق له وي دا قران کې چې خو پاک وی د دا تاسو دا نور الله سره کړي دي کنا برابر کړي دي و دین مراد بوتان دی دین مراد اولیاء ندی کبرونه ندی پیغمبران ندی من غوېخه كل ورته و ادعوا الذين رحمت كه هغه کسان هغه کسان بوتي هغه کسان ني نچ د چا, چا په شکل باندې بوت جوړ کړي کس د رحمت کا د کوم ولي په شکل چې د بوت جوړ د رحمت کا आवाज او توکا د کوم په قبر چې په چې د بوت هغه جوړ کړي قبر درگاه جوړ د رحمت کا کولید عل الذين وای کا هغه کسان زعم تم چې تاسو په ګومان کوی مين دون الله بيد الله نه تاسو دا ګومان کوی چې دوی بيد الله نه زموږ واران دوی دوی د الله غو ته اختیار دوی سره د الله غو ته طاقت تاسو دا ګومان کوی نو ورته و پیغمبر چې را مده ده کا راوی وراوی لا یملکون مسقال ذره واقدر نه دی هغه کسان تاسو چې په ګومان چې د الله غو ته اختیار لري لا یملکون مسقال ذره ندی کسان علی علی علی و اقدار نه دی په مقدار دی یوې ذره کسان یادې چوک علي رضا با رحمت کې يا علي مدد تو الله وي علي رضا لو ون هو د استاج په ګومان دی او د الله غو ته او تاس کې او د الله غو ته مخ्तार منی نو دای لا يملكون مثقال ذره بو اقدار نه دی په مقدار پیر بابا چوک با لويز چوک بل بابا چوک بل بابا خو شه اگر امداد را بلی، چیزا منگیم داد دوکا زمین مشکلات حل کرد تو علاوه لا یم لیکونه میسخ اوگر واو نون سر جمع ده خواه د تکو کی سوچ که وین دوکا ویرقی دا دوکا باز خلق د دوکا مارانه وی کچیر تا دلتا موراد بوتان وی دو بوتان دا پار بی لا یم لیکون نرازی پوشوی؟ لا یم لیکون نرازی. لی نرازی دا واو نون جمع چه دا دا, دا اکلمند دا پار رازی دا اولیاء پوښه اکلمنو کې درې مخلوقات راځي عاقل مخلوق چې موږ ته ویو یو فرښتې دي جنات دي او انسانان دي نو لا يملكونا واقدر ندي داتې جرامت کې انسانان یا دغه مخلوق عاقل مخلوق یا دې کفرښتې برابر کړی د الله سره او رامدات کې ک انسان د الله سره برابر کړی ک پیغمبر کولي دې قبل له قبل او ک دي واقدر ندي مسقال ذره تن په شان دې په مقدار دې وی زری په سماواته پاسمنو کې ولا فی الارض او نه پس مکه کې نې آسمان اسمان کې د ذریغونټې اختیار شته او نه په زمکه کې د ذریغونټې اختیار شته و ما لهوم فيهما من شرك او نشته د دوی سره فيهما په زمکه او آسمان کې من شرك صبرخه تېسا یو برخه او سره نشته یو حصہ او سره د الله سره چې الله یې اختیار ورکړي صبرخه ورکړي په هغه کې په دې پاتای کې و ما لهوم منهم من زهير او ما او نشته د الله له منهم د مخلوقاتنا من زهير څوک اندادي دی مخلوقات کې څوک د سي نشتره چې الله سره د سره امدادو کی الله سره مرسته وکي د الله معاونیت وکي د الله معاون شي دا سفایه تو ني د قران چې دا وی ویره دا دا چې د نو نو خبره کی دا بيدینه دندارنګ صورته فاتیرو غره لگا او دا وي موږ د پلر مذب مزاب دانو استاد پلر نک مذب بني تا پلر نک د ایمان راوړ او کتاب قران باندې ایمان که پلر نک د ایمان نو بیا صحیح ده څه دا دا بلار نکستا رب شو او دا رب در مبارک شه دا بلار نکدې چې ده آیت نمبر وګوره سوره فاتح دي سوره سبا پسې صورت ده آیت نمبر دیارلس او چوارلس لس واځي ها آیتونه دي خیر ته وګوره نور زینې کو نور کی دا ترجمې وګوره دجدا دل دلته ترجمه شویده به په تاسو پته ولګي مغزوم خلاص شي والذين جلسم نمبر ایت اخری جمله وګری والذین تدعون من دونه او اغه کسان چې تاسو ګور بیلته کسان الذين د پر د ذمیر استعمالیږي الذين ذمیر ده دا ذمیر استعمالیږي د عاقلو خلقو د پر د غیر عاقلو د پر بوت غیر عاقل ده کنه بوت په نه ده خو البته اغه بوت چې دا جوړ ده اغه او اغه ولی یا پیغمبر یا یا بلڅو کې اغه ودله ته مراد هغه ا دی همدارنګه هغه د قبر جوړی خدای دی کی درگاه ورمنه جوړی ولذینا او هغه کسان تدعون چې تاسو را مدد کوی یا علی مدد یا رسول الله مدد یا لو یزان را ورسیګی یا پیر بابا را ورسیګی تاسو را مدد کوی کنه بنډونی بی د الله نه ما یملکون من قتمیر واقدار د کجوری د اډو کی پښتو کی عمره د کجوری د اډو کی د پاسه چې کوم پښتو کی نه دا پرچ دا پستکه دا چې ته 2000 د ان راغونډه کې نو غون بچیدو تولم نه دوم راس یو دو یو دونه یو هغه شه ده ا ما معمولی شه ده پوښه الله وی د دې پستکی عمر واک نه لري اختیار نه لري او ته وې د بچو زې مو وارد ده او ته وې د مرزونو زې مو وارد او ته د عزت زې مو او ته وې د مرز د دې زې مو دا کې د کوم ځای نه راوړه دا کې د قرآن نه دا بیان کړي ان تدعوهم چې نه تاسو رحمت کوي ګور او هم به هم راوړو دا هم زمير د اخر خلکو د پاره ده بار بار زه کوي م چې دا دوکویر کې د خلک ودان دی وداد بوتان او آیتونه چې دی پاولیاو باندې پټ کوي دوی دوی د بوتان آیتونه پاولیاو باندې پټ کوي نو موږ دا اته کال چې علم کړي په مدرسې کې سر په نه هوغه چې شو غېلم اغه علم تشو دې نه سابې دی چې نه کړي تاسو باغیم نه پويږي د عربی په عقایدو نه پويږي انت تدعوهم کچې تاسو رحمت کوي دوی وه مطلب دوی عاقل خلک دي د اولیاء د پیغمبران د جنات د ملایکی لا يسمعوا دعاءکم نو اورستاسو فریاد استاسو چغ استاسو دعاء کته ویچ او لوی ځوان راغرسې نو لوی ځوان ستاسو فریاد نه اوري کته ویچ او, وی او علی رضی الله عنه رحمتہ شیاغان وی ست علی رضی الله استاد امداد ستاسو فریاد نه اوري سبق لغورې ولو سمعوا دا لو چي د فرزيت د پاره دي خزه کچره وای اوري الله وی ستا عقيد سعيشوه اغا ولی اغا نیک سڑی اغا واو رو ستا خبره ستا فرياد واو ستا مشکل واو رو دو ما ستا جابو لكم قبولتيا نشي کوله ستا سو بلا خبره بلزی کدلا بیا غیر شوه اغا سر دا طاقت نشتره چه تار بچه دیر کی دا طاقت نشتره چه ستا دخمن طبع کی دا طاقت و سر چې چه اغا ستا امدادو کی بایو مساله کی ستا قبولتيا کوله. و یوم یک یکفرون به شرککم او همدغه اولیاء د ب د شرک انکار کئ د قیامت پر روز باندې علی زندانو شیعاګانو لوي چې ما خپل تاسو ویلو چې ما را मदत کئ تاسو زغپله عاجز ما پچا کو باندې مرشوي ما شهید شوي ما پچا کو باندې وحل شوي د علی زندانو زغبونو ناغه وفات شهيد شوی شه شوی بره دغه په قرباره کئ دغه بچو ساج کوم زنه مو شو زیاته وسره وو شو نه دي بچکړي دغه مشکل نه دغه حال نه مطابقه بچکيده دغه حال نه و یوم القيامه يكفرون بشرككم او اندغه اولیا بستاسو د شرک انکار کوي چې مون تاس ته کولی دی چې مار امدد کوي دا پیر بابا ته د پیر بابا کتابونه خوښتا کنه او یو کتاب جاي کوي چې مار راځي زما زما خزو پیر بابا بارکه مشهور ده او دا خزو دي موارد او چا توک چې مجردي او شدید مجردي خو شاوغ د پیر بابا لاړ شي نو هغه تجیدې به کیسیم جوړ کړی ځان نه نو پیر بابا کوم ځکی وی یو زې ولا ينبئكم رسل خبير بل پیروا کوي لم مثال خبره خو د پیو خبره خو دلیل نه دي دل دلیل خو قران دي دل دلیل خصونات د پیغمبر دي و خا د دنیا دلیل ولا ينبئكم رسل خبير او خبردار بنکیتا پوې بنکیتا و انسانه پشان د خبردار باچا ایڅو کمه یعنی الله چې سره کوم خبري دا اكيدین چې دغه کید کی او لره دغه مثلا ما نه ځان پويکا د سې دي څوک نه شي پويوله نو مخکې یا ايها الناس او خلق انتم الفقراء او الله تاسو ټول عاجز یا تاسو ټول محتاج الی الله الله لا ناس په ناسو کې اوليام دي په ناسو کې بوتاندي ناس ناسمراد بوتاندي چوک دی ناس تمراد انسانان مونږه تاسو اولیاء پیغمبران طول یا ای یوهناسو او خلق و او انسانانو انتم الفقراء و الله تاسو طول عاجزه محتاج الى الله الله والله هو الغني الحميد او دالا بپروزه توصفت کډه شوه زاد د استایل شوه زاد کته رامات کی او ته خپل الله منیم نو علی الله نه ده او کوینه منیم لا پر واګر نه کته صفات وکیم الله یې زمو صفات شوه او کته ونکه مال ده پر واګر نه دا الله صفات شوه د اول چې دارنګ صورت نه حلګورې صورت نه حل توارلا سم صفاره توارلا سم صفاره خو واضحه د داسه آیتونو مې د داسه آیتونو راړو مزه چې دی آیتونو کې دا کته آیتونه دي ښه کم آیتونه دي پیده که شک و شبه نیش ترین پیده که چوکا کجلیوی نشی کولین وَلَّاوْ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ آیت نمر نون نسم و شلم سوالا سمسی پارا سورة النهل دا ومی و داتمی رو کومنس کلیخا والله يعلم او الله چې دې پوي دې ما پغه زمانه تاسو روونه چي تاسو پټوي او ما پغه زمانه توعلنون تاسو ښکارا کوي والذين او, او هاكسان يدعون من دون من دونه او والذين الله چرامت کې د مشرکان بيد الله لا خلقون شيئا نشي پیدا کول اي چې شيمه يومچنه د سورت حج کرازي چې يومچنه پیدا کړي یو مچته پیدا کول اختیار نه ل دي مخلوک د خاک نه دی نګه اغ د خالققون د سپات یانې د خالقکوونته اختیارات ته یانې لا ی خلقونه شي نشي پیدا کول ه چېشی اسم نه کې را وړی ده چېشی نه مچم نه پوه نور یو زههرم نه نور خو پرږده وه هم یو خلقونه او حال داره چې دویدي پیدا کړی شوي بیا واواون جم جمع وړه بوتتا نهدي مرا ده یو خلقونه ملای کی یادې اولیا یادې انسانان یادې او جنات یادې وهم یو خلقون او حال دار چې دوی خپل پیدا کړي شي دوی خپل الله پیدا کړي دي اموات دوی غیر احیا نه دي ژوند دي نبوت مړی بوت خو بوت مړکی کی خوا څوک چا اول ژوندې به مرشي نبوت خو اول نه به جان دي اموات مړ هر انسانان نه د کوم انسان مانه د کوم انسان په نوم جوړ کړي او قبر دی جوړ کړي او ته رحمت کې امواتن مړ دي غیر احیا نه نه دي ژوند د غیر احیا ایولي ویلي اموات بس کنه چې ویلې وی چې امواتن مړ دي د غیر احیا نه ویلي وی دي د بار تاکید وی زکه بازي بدتیان مشرکان اووی وی وی دا وي قبر کې بیا ژوند دي شي وي دنیا کې مړ شي کبر و کبر د چکه له کوش یو کور خاور مورو پیږي بیا ژوند دي شي او بیا ژوند دی دسي ژوند دي چې زموږ نه وې ډیر زوره ور ژوند دي دا لا وینا بیا نه دي ژوند د مرګ نه بعد بیا مړ دي ژوند دي نه دي ام غیر احیا ان نه دي ژوند وما يشعرون او نه پويږي دغه دغه دغه چيلي د دا دمر دمر چيلي د غوليا په کبرونو کې چيلي پیغمبران وما يشعرون او نه دي پوي پو نبود دي او نه پويږي دوی ايانه باسون چې کله به دوی پورته کوي د قبر نه نه بوتان پورته د قبر نه دوه کبیر کوي دین امر بوتان دي د بوتان او اياتونه وي د درغاغه سره او باندې لګي موږ نه اوليا موږ نه د اوليا خنه کان دي امورو هارو له دوغانیک او رحمت الله <سؤال> علی او ته وی او چې الله من رحمتونه وی لیکن دا تا ادا غونه خدایان جوړ کړی دی الہو کوم الہن واحد حاجت را واسطهاسو د تمه د خدای توب لایکس تاسو د مينې د خدای توب لایکس او د ایر د خدای توب لایکس تاسو الہن واحد اغه الہ یو دی بل بل څوک نه دی نو پدې ځکه چې معلوی لله خاص د الله په اختیار کې دی ما غته په سماوات کې پاسمانونه کوي و ما او غته فلر دي چې پزمک کې دی بلې چا مختیار نشته پور اختیار خاص د الله سره دی وانته بده او کچې لخر کار کوي کا تاسو ما غته فی انفس کوما چې پژنوس تاسو کوي او توخفه یا پټوي تاسو واغې لره يحاسبكم به الله نو حساب کوي تاسو قصر پاغي باندې الله دا جملې را دا آيته دا ډېر خلکو د پال څخه وېده او یو شبهه کې ورزلي دي و یا یو حديث ګرځي صحیح حديث دی د پیغمبر علي سلام اغه صحیح حديث ته او د قران آيتم نه خودواړه سره بلکل متضاد ښکاری یِن په دواړو کې بلکل فرق ده حدیث یو څه وې او قران بل څه وې خه حديث څه وې قران خو وې چې تاسو هغه پټوي او يې خه قارا کوي الله باغې پوي دي ولاو د حساب کتاب کوي پاغه باندې او حدیث کی راضی پیغمبر اسلام فرمایي صحیح حدیث د پیغمبر ده او وی چې زما امت زما د په امت کې کدی یو سړی پهړه کې یو خیال راشي د یو سړی پهړه یو خیال راشي او هغه خیال غلط خیالي ناروا خیالي نو په دغه خیال باندې د زما امت دماومت شي لري د غسره دغه دا کسو دانه دا دې دا ولشوې د دې حساب کتاب وسره نشته زغورا حدیث کوي چې پر دې کې یو خیال راشي زما زما د او صحیح حدیث هم نه نه دي ضعیف نه دي خو شه صحیح ده انکار ته نه کوي نو چې دا حدیث ته کین حدیث نه انکار د ایمان نوځي نو پیغمبر اسلامي کزما په امت کې پر دچا یو خیال راشي پر دې کې نو هغه نه دی ول شوی پات تر سو پوری چې عمل تر سره کړې نه وی پایغمنده د نو ول شوی ان د حساب کتاب او سرنکې او قران کې ویځبې حساب کتاب کوم یحاسبکم به الله حساب کتاب او کتاب الله پاګیماندی اوس بچې خاص د دی ټیم کې دا خبره حدیث یو څه وی بل څه وی دګې وو سکه نو دګې بس خامخه ولا ما او طرف ته برجوع کې او په علما کې به هغه خلکو طرف ته رجوع کې چې هغه معتبر خلک زمون په کې هغه خلکو منلي چې دا بالکل خخلت شې ویلې دا وی په بارکه خلکو غوایو رکړی دا سکه خلک ترشيوي دی منګ دي غیر مکردون لوي ګوري چې هغه مسائل کوم تقلید کوو د علماو د ائمو چې هغه مسائل په قران او سنت کې یا قران او حديث قبول مه انس کې پظاهر باندې وبسره تکره کوي لکه دغه اوسه دغه دغه حديث او قران دغه آیات شته دا پظاهر کې اوس جواب اتاو ان شاء الله مطلب ده لیکن پظاهر باندې امي انسان یا یو ام یو ام ام عالم چی هغه چې دا وګوري هغه په پریشان شي چیر دا صحیح صاحب دي حدیث دا و وی قران دسی وی زو کوم یو مننه عالم منس کو نه مننه علما منس کو نه مننه او دی منځو باسمه د قران او حدیث څخه خوده وضاحت شته نه اوس او دی خي ته د وضاحت پیغمبرستان په خپل کړی او دی خي وز د غیر مکلدين دوی د اصل کې غیر مکلدين دي دا نه هلي حدیث ته نو بیان دي داخه خبر دي پوښې ا مونږه تاوی چې اوس 10 10 20 حلقه ځنه او د حدیث سره حل کوي اوس د جواب رو باسي کولما او تبه نه زی شيخان او میخان له بن زی تقلید نکې ته نه منی ها اوس کته سره قران او حدیث کې دې جواب نشته رې ته مجبور چې توس هغه پوی خلکو تلار شي قران ک الله وی الاهل ذکر ان کنتم لا تعلمون پښتنه وکړه د ذکر والونه د علماونه کتن پویږي دا غځي کو غره بیا موږ ډیر د صحی یو حدیث کرازي پیغمبر اسلام را فوریدین کړي دا صحیح حدیث ده یو حدیث کې پیغمبر اسلام را کړي دا صحیح یو حدیث کې پیغمبر اسلام ویلي چې تاسو یو حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام فرمایي چې لا سوره تعلم لم یقرأ بفاتحه الكتاب دا غسړی موز نکې چې هغه امام جاغه سوره فاتحه لیکن بلخہ د مسلم حدیث ته د مسلم شریفو معمول حدیث دیم نه کمزورې مسلم شریف, شریف چې پیغمبر اسلام فرمایي وی کله چې امام قرت کوي کی نو تاسو تا تا چوبو درې گئی تاسو واور امام قرت تاسو قرت مکوې کین رشا کین او, او او بل حدیث بل حدیث رازی چې چی تاسو د فاتحه نه ویلي نو دغه موزن کېږي داوس ګور کې شوما وسه شو باکې چې وسته وکلا یوه حدیث ک مسلم شریف حدیث ته چاغه داوی بوخاری شریف حدیث داوی هوسته وکمه نووس په دې ټیم کې علما علماء زی علما علماء زی جواب کوي زکه هغه سره علمی هغه دې تطبیق کولې شي دې جواب حل رو باسلې شي دې دواره چاغه دې مطلب دا دې مطلب دا دې د محدثین او کار چره حدیث را غونډولي چاوي حدیث را غونډي چې دا حدیث دا ټول حدیث مې را غون کړو دې کتاب کې مې تپريخ او دا حدیث سیدا غلط دا وی کاردار دا وی ډیوټي دا د فنیدارې او د فقهاو کاردار چې هغه حدیث او د قران آیتونو نه مسلې استنباط کړي او مسائل ته نه او زمونږ خلکو ته اسانه کیږي ځکه موږ زمونږ خلکو نه پویږی یا غلطی کو یا د ایمان نه خلاصي کو او یا بچی د تقلید به کو مجبور یو د عالم نو موږ د دې زمانه شیخ فزی باندي د هغه زمانه تابعی یا د هغه زمانه تبع تابع نه دي چې دا غته اېدو چې دغه او امام سیو یدهغه زمان نور و علماء او غوی به دا تدبیقات کړي دا حدیث او دا قران او دا, دا قران او دا حدیث یاده حدیث په خپل مننس کې خپل مننس کې نوغه خدی کنه زکه اغا پیغمبر اسلام سره نزدې زمانه کې تیر شوی دی او غه زمانه د پیغمبر اسلام د خلیه پیغمبر اسلام ویل چې دا غه زمانہ غوړه زمانہ تغه مستان وی زمانہ زمانہ غورده زمانہ پس د صحابه او زمانہ غورده صحابانو پس د تابعینو ته په تابعینو زمانہ غورده دینه باد با وی شر جوړ شي فساد بوی اهم شي نو موږ وی چغورئ په غوره زمانہ کې راغلی دي دا په علم باندې چې د امام بخاري په علم ټول امت قانی دي دا رنگ دا په علم باندې امت قانی دي وس پوښښو بده مساله نو او خد او کدا ته نمز نه وباسي مزا چیلنج ورکومار غیر مقر دینوله چې دا, شيخ دا, دا حدیث او دا آیت دا د حل کیځه خامخوي پچی ولا شیخ پلانکی شیخ شلغه دسیوي خو شیخ خو دې بم کې منز کرا وستو مزيام استاد شیخ نه د ما پر هغه چې په غوړه زمانه کې تیر شې استاد شیخ نه هغه خو خان شیخ خان خدي استاد شیخ متشیخی شوي چې اگر دا پته نشته و سوره چې د حق او د باطل معیار تشیرې اغه فروئی مسلې د حق او د باطل معیار ګرځي اغه اغه ویج څوک راوله دا نکي دا باطل ده او څوک چې کوي دا دا په حق ده شیخ شو دا خدونه بلغه ځهلی نشته بل څوک چې فروئي مثالو کې اغه او دا باطل اغه کوي خطاب کوي چالا خوښ وي نو ګوره جواب د امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ امام مظهری تفسیر کې اغه د جواب کوي اغه وی وي دوه عملونه دي دا ګور دا چې نه علما او سريبيہ امام زهري د نور العلماء د جوابو نکړې هغه وی و چې دوه قسم مسالې دي دو قسم عامال دي د یو قسم اعمال تعلق د زړه سره ده او د یو قسم اعمال تعلق د اعضاء سره ده لا سره سترګې سره خپي سره د بدن د اعضاء سره ده خو شه د غزب سره چې د کوم مسلو کوم اعمال تعلق دي ته لکيږي عقیده د زړه سره تعلق د چی شي ده عقیده ده او د اعضا او سره تعلق د چ دی دمونځ د د رجې دی ځکه روجه په خونی ول کېږ مثال خبره ځکه بدنی و کار دی که نهمون په په لاسون خپمان کېږي پوه شو اودغې نور عامعمل همدغسې دي نو په دیای کې بیا لوي چې اصل کې دلته دغه اصاب کتاب ج ک دا د اکیدی والا عمل یاد دی تاسو یو اکده پهړه ک پټه کوي او ې دغلطهاکې د پې پټ کړی دله یو یحاس کوم زبر ز به حساب کتاب کوم او که یو قیده په خوله معظان ځایې چې زه صحه کې ولاه لیکن پهړې دغلطه قیده پټ کړی ده معله زهبر سر حساب کتاب کوم او یو اعمال دي یو سړی د هغه غلا کول غواړي زه غلا کومه لیکن زړې صرف را وستل چیز زه غلا کوم لیکن غلا نه ده کړی دا طرهغې غناانګار نه دی ترڅو چې غلا نه کوي ترغی غنا را بلکې دا خاق دا چې پری دي نه بي تیر شي کنه په دې باندې او ثواب مېلاويږي تیر شو کنه دا رنگ یو سړی دغه مون کول غواړي لکن مونسته پات شو لکن په دغه نیکي باندې دل اجر ملاو شو خوښه نو د اعمال د اعمال حساب کتاب نشته د دوی په وړ کې راغله چې زنا کومه ترڅو چې زنا نه کوي د زنا ګنا نه ملاويږي ترڅو چې د د دې ګنامه لاویږي ترڅو چې هغه غلط کار ترڅو راکړي نه یو یو وقده کنه وای چې سزا وای د جرم هغه اردو کې وقده وای سزا جرم سوچ نه کېنی جرم کرنے وای سزا چې د د د سوچ کول نه د د جرم کول ملاویږي چې هغه جرم موشي کنه به د هغه سزا ملاویږي د څو د استاپ زين کې یو جرم سوچ کړه شي ترڅو چې کړي نه د هغه سزا نشته ښه د دې مطلب د تدارې د عقیده بیان شو کنه چې لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د لا پختر کې دغه چی پس منو او خاص د لا پختر کې دغه چی پس مکه کې دي بیان شو کنه رسول الله مخ کوي و ان تبدو او کتلخ کار کوي تاسو ماغه څه بیان فس کوم چې پرونو تاسو کې دي کدا عقیده د خکارکړه د اعلان کو زمور یو الله غنما او تخفو یا پټوي تاسو دې کې لره یا دې پرد کې کې ده د کی دی چې نه ځو لازم ور نه غنمه د مور خمه به بعد خو خپل منوي م چې لازم ور به الله نو حساب الله داغي دا کی دی دا کی د رسر دی یو بل آیت حل شو کړو حدیث هم حل شو حدیث پختل ځای کې حل شو آیات هم ځای کې حل شو دا حل چاو کړو ولا ما وکړو موتبر خلکو زمونږ استادونه نو موږ 11 په دې کې موږ دغه تقلیدو کوي کوم چې دا دمد ایاد حل کړي خا امام قرطوبي او امام مزهري دا دغه توجیه کړي دا بل عالم به کړي شاغه به د دې بل یو قسم تطبیق کړي هغه هم یوخه تطبیق به یوخه معنا به نو بازي خلک باغه مني هغه پسې به زي خلک بل پسې زي نو دا د فقها چې دا فقها تطبیق کړي د حدیثو په خپل منځ کې یا دا, دا یا دا قرآن او دا حدیث او پا مینسکی یا د قرآن دا ایتون او پا مینسکی سپوشو پا دیما ساربانکانا وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ نُبَخْنِقُ يَا الله لِمَن يَشَاءُ چاله چي غاړي او يؤذِبُ مَن يَشَاءُ او سزا ورکي چاله چي غاړي والله على كل شيء او الله چې په دې شمانه قدرت والا دي اوس اسبات د رسالت توحيد بیان شو کنه اسبات د رسالت اامن الرسول ایمان راوړې د پیغمبر علي سلام بما کتاب باندې انزل الیه چې را لګره شویل نې پیغمبر علی سلام ټولنه اول ایمان راوړې په قران باندې میر ربی طرف رب دربددنه والمؤمنون او مؤمنانو میمان راوړې په دې کتاب باندې ټول اول مؤمن د دې امت څوک دي نبی علی نور مؤمنان دي صحابه صحابو نص نور اول پیغمبر علی اسلام ایمان راوړې په قران باندې نو په قران اول څه کړي پیغمبر علی سلام بیا بیان کړي غره جبرئیل علی سلام چې کله راغو اوله وحي راوړه نو جبرئیل علی سلام څه وته والله ول د پیغمر ستان د خو نه ور لو که نه ما مع نه ب قاري مدا مشهور په بخاري شریب کې اولڅګه چې بخاري خلاص کې دغه ټه حاد په کې بیاېږي تقریبا د د اکثره کتابونو کې د پیغمره ی مع نه ببیقااري زن نه شم لوستله ځ نه پو ږم ته بیاوي چې وله اقره اوغ ته بیا و شم لوستلی د دریم ته بیا جب سلام ااخه وله. لیکن پیغمبر اسلام ته طبیعي چیز نشم ولسته ما نه بي قاريزه لستون کې نه يمه نو جبريل عليه السلام ورنږدې شو غاړه وير کړل او سخ زور وير کړو پیغمبر اسلام له پیغمبر اسلام ته دونه زور را کوماله چې ووي کې د پوختې ميو بلکنه نه وته دا خو د جبريل عليه زور او چې پیغمبر اسلام ته ټینګو دا د جبريل اسلام خو زور وره فرښتته ده چې پوره کله په یو ځر کې جکړې بل مخیاړه راړولې ده اغه فرښتته لیکن پیغمبر اسلام دغه زور له ودري دل او نو چې کله پرې خو پیغمبر اسلام بیا چې جبرئیل اسلام چې ویلې به پیغمبر اسلام لوسته د عربینځا یا تونا اقرا بسم ربک الذی خلق اا پوه شو هغه تونا پینزا ول اری لوستی دی دنا څه یعنی استاد په اول کې زور کوي په شاګرد باندې استاد په اول کې زور کوي په شاګرد باندې چې ول بیا به ورسته چې ده به پرګدی شاګرد به خپل لوست به شاګرد لو به من زور کوو دا یو کیسه موږ نقل کوو د جبرئیل علیه او د پیغمبر علیه السلام پیغمبرستان شاګرد او جبرئیل علیه السلام استاد او او پیغمبرستان وته زنه شم ولسته نو موږ تاسو ته ولوله را نت مشته نشم ولسته کولای و نه هغه لاړه منې شم ولسته کولای و د لاړه منې شم د کولای پلار ممرز د کولای ملګری ممرز د کولای دا سل کیسه باندې نشم ولسته قوم موږ دمانه زور مو... چو درو راځه کې ناسته یو څورځه نو ان به روان وي دا د دې کده باز کسان شته کنه زه غوامنم به خي غاګم را کوزورم را نه چټي کوي او نه ناوخته راځي ډیر دې کسان شته پکی چې خپل ټیمه راځي او چټي نه کوي خخېستا نور کړی چیرته ته مونږ ځای چې نو جای جای جای جای جای جای یاد کړی ده لیکن خو پیار راځي کې نه خو پیزي ان شاء الله به نو پیغمبر اسلام اول یاد کرا و کرا جبرئیل علی السلام نه ایتون آي... به و تراول جبرئیل علی السلام پیغمبر اسلام بلستل پیغمبر اسلام به رو رو رو بیا پی... پیغمبر اسلام بغی نو آمن الرسولو ایمان راوڑی نبی علیه سلام پیغمبر علیه سلام بی ما کتاب باندې انز انزل الیه چرا لگلی شویلی ادتا من ربی رب طرف درب ددنا والمؤمنون او ایمان راوڑی مؤمنانو پا دی کتاب بانده صحابو او صحابو سکارو اغیم کتاب الوسطو دو قرآن دا وی سر م از ذکر القرآن و قرآن, قرآن الوستلو او بل بیانولو كل آمن بالله طول ایمان طول ایمان را وړي بالله پلا باندې پیغمبر اسلام او طول مؤمنانو المؤمن باغي چاغه الله ایمان را وړي كل آمن بالله ایمان را وړي طول يا دسي كل طول آمن ایمان را وړي پالا دشم ویل شي چې ترجیب ورکی الله كل آمن بالله ایمان را وړي پالا باندې او ملائکته او او ملائکو د الله باندې کتب یہ په کتابونو د الله باندې چې تورات زبور انجیل د دا کتابونه دي د حق سر چشمه په وخت د خپل اصل شکل نه خلقو ختم کړي وو سنيشت راغله په اصل شکل باندې اصل شکل ما صرف قران پاتې و کتب او ایمان راوړې په کتابونو د الله باندې ورسو ورسولې او ایمان راوړې په پیغمبرانو د الله باندې دم سلام وا تر نبییر اسلام پولو پی غمرانو معمان را وړی لا نو فر قو با نه ه د ن فرق نه کومونږه د یو کس کې ن رسی د پی غمرانو نه پول پ په تعظم کې زمو دپره یو شدي منته یهودیان نهو چې ی یودانو د مثال اسلام نه مخکې پ غمران او د مثال اسلام نه یا و چ بعض یو نیم پ غمبر نه اورو پ نه من لکه ایال اسلامې نه منرو داود علی السلام نه مني سليمان علی السلام نه مني دغه ډېر پیغمبران نه مني زکریا علی السلام یی دا ټول نه مني د يهودیان خوښه نو موږ د يهودیان خونی مونږ ټول پیغمبران منو چې موږ د مانو چا غو راغلی او حق بیان کړي خلکو لا او افضل مخلوق د پې انسانانو کې خوښه او دا رنگ صرف عیسای علی السلام مني او بایبل کې چې کوم بازه انجیل کې چې کوم بازه پیغمبران یاد شي وي دي اغامن نك زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام دامن نور نمن نمن من د سینول يهوديان اونته او باز بی خیتو کم نمن یو پیغمبرم نمن لا نفرقوا بین احد من رسله فرق نکومنگا ین ایمان والو بدا اقیدای چې لانو فرقو فرق نکومږه بین احدینا پمانس د یو کس کې مې رسول د دا پیغمبرانو د الله نه ټول پیغمبرانو باندې زموږ ځان قربانی ټول پیغمبرانو باندې صفائی کوو ټول پیغمبرانو زموږ لپاره د تعظیم وردی د قدر وردی وقالو او وای سمعانا او وای د مؤمنان سمعانا چې ووردل موږسته احکام یا الله په دې صورت کې ووردل تا موږ ته چې قااتلو في سبرله الذينا يقااتلو ن کومه جنو ک دا کسانوستا چې جنکي تاسو سره نو او من المغا تا من ت پهدي صورتې احقام بیان که شيي والنا مننو مما رزقنا کوم مال خررج کوي چې درکي میري تاستا دقاللو وده ممنان سامعنا چې واوردل المغ الله ستا استاد غپونه واطعنا او منل منغ استاد احکام د به په دی به عمل کو ان شاء الله غفرانک غواړمنګستانه بخنه د غفرانک دا ف مفعول د فعل مخذوفه یعنی نتلو غفرانک غواړمنګستانه طلب کو منغستانه غفرانک د بخنه چا الله مون ته بخنه وکا بخنه غواړمنګستانه یا الله مون ته بخنه وک ربنا کمی زیاته بکی گی الله ممونه به یو ش پ کېږي یا به کمیږ یا به زیاتېږي یاله مونړه دهغې بخ وکې وای لیکل منصره او تاله دوا پهسیال به په کږو یاله حساب کتاب به دیر کوون یا لمونږ به بخ وکې اوس شبح راغله چې داقرآمانې کا دیمانې خو د عمل د صحابه و کارو د پی غمرانو کارو مو ډیر انګار خلک کېمون خو, خو دومهطاقته او عمل ن شته چې دا شبه شته نه خلکوه صاحاب ومون چې ته شو صحابہ خود درځي خلغه پیغمبر غودس او صحابه خو هغه سه او واندې نشو کېدل الله وینه لا يقلف الله نفسا تکلیف نو ور کوي الله ایصو نفس الا وسعها مگر مناسب توانداغه الله د دین میچ در لګل او پر د دین کې کوم احکام ته بیان کړي دي دا ټول د انسان په طاقت او توان کې دي اول توحید وګرکنه شرک غټ مصیبت ده غټ لانجه ده او کو توحید توحید تعالوی چې مگر ته په درغونومانند دی خپل کور کې دوه کاته کا خپل رب خپربله سوالو کا الله ب سوال قبول کی سیمالله چې دبر په در کې واړ خپل خپل کور کے رب د هم ک نار زما نو او شیر کے پس ک کله یو درګاله خوششي کله او بل درګاله خوششي پیسې به مصرپ وقت به مصر او هلته به خپل غونې انسان لظان ذری لک خپل غون انسان لهظان محتاج کې لیکن تویید خواسانه د تویید مشکل نه د د انسان په وس کې ده دا رنګ د انسان په وس کې دنیا د پاره وجلو قتل او کتل کې کنه کې دنیا د پاره د مال د او ځانم وزن دین د پاره مو څنګه لګنا دین د پاره ځانو وزن او بلو وزن لګنا او دنیا د خو ځانم وزن او او بلن وجنی. او دین د بیا وې چیر د تشدد او دا ډیره سختي ده وي زمونږ د وسه کار نه ده لا یکلف الله نفسا په دنیا باندې مال لګي فضل پزول خرچانه کې او په دین باندې مال ته څنګه کارخکاري او یدار صحابه غوته عمل مونږ چې ته کوي شو نو په پزول غونه ته شیطانونه عمل خو د ښک کوي صحابه غونه عمل د ملاماتره خو شیطان غو عمل د املان نه د ما ته اغه له وخته کړی لا نو الله دا باندې نه چلی کی چې مخړه ګناګار او صحابه غو د چته او تر رسیدې شو تا غو نه چې رسیدې په درجه کې خو عمل کوله شي د غونته لا يكلف الله نفسنا تکلیف نو ورکه الا نفس الا وسعها مگر مناسب تواندغه لها ما کسبت دې نفس لبي بدلا داغه څه کسبه چې دکړو و او په دې نفس باندې بوج ما دا غناونو اک تصابت چې دکړو ګورا د نیکوي د پاره حروف اصلي راوړو کاسب کاف سین به د حروف اصلی دي او د ګنا نه پاره مزید فیہی الفاظ راوړو سلاسی مزید چوتویل کیږي ایک تسبا الف او تی چر د پکی اضافه کړ مزید کر زیاته کړل دا ولي چې دا نیکي د اصل د په انسان کې په دې وجه نیکي څړو کی څونه خوشاليږي ډړي خوشاله شي باغ باغ شې دي نیکي کار جوړ کی او د ګنا چر د اضافه یو شې دي دا اضافی دے چھتے پزان تے اضافی عمل کے اضافی عمل کے دستا فطرت کیا لانی دے چھوڑی دا دا گناہ کارونا پا دے وہ جمان دا گناہ کارونا چھتے خپکی گا نا خپکی گا باندې. ورمان راجی پوځ سکون ختمی ده مانی زکا ده فطرت کی, کی د ګنا پکارونو باندې ځکه چې د فطرت کې نشته او نېکې علاده د فطرت کې چوری ځکه د نېکې پکارونو خوشالۍ کی او د بد پکارونو باندې خپکیږي بوج د باندې سکون ختمی کی دا له ما کسبته د نفس لدی بدل د هغه چې د کړیو و علیها او په د نفس باندې بوج ما د هغه چې د کړیو ربنا اوس دعا دا اخکام بیان شو کانا اکیدم بیان شو نوست اللہ لدعاو کا اللہ لسو نجیب کا ربنا ورہ بزن لا تو آخزنا منی سی منگا این نسینا کچری پریک دو منگا یو امالا د سوستي د او اخطانا يا د خطا يا د د خطای د وجنه يا الله تعمل احکام بیان کړ په دې صورت کې په نورو صورتونو کې بیان نو یا الله مونږ منيسي ک یو عمل زمونږ ته سوستي د وجنه پاتې شي او یو عمل مونږ د خطا د وجنه پاتې شي مونږه مافي وک انسانانی او کمزوري یا الله ربنا ورغ زمونږه ولا تحمل علينا او مبهچ کې په مونږ باندې اسره نه مو بوزکه په موږ باندې د قران او سنت احکام ایسره بوج دروند لکه په يهودو باندې جهاد جهاد کول درون بوجو سخکارو وک تاسو وره دل کنه نو یا لمنګ مانی مو بوجکه مال لگاول په يهود مانی دې سخکار ده ډیر بخیل دی یو خلک یا لمنګ يهود غني مې بخيله ولا تحمل او مې بوجکواله نه په منګ مانی اخکام د قران او سنت اسره بوج درونده کما عمل تو لکه څنګه چې بوجکړی واغیلره علل الذين په پاکستان ومن من قبل نه چې مخکې زمنګ نو د يهوديان او د سائنو یا د نورو قومونو غنته رب بنا ولا بزمنګ ولا تحمل او مې بوجکه په منګ مانی ما آغاڅ لا توا قتلنا چې طاقت نه لرومنګا به هي پاغه باندې یا لو شپ دمو لپاره سختې تیمونه مبهچکه واعف عنا او لره کزمنګا سوستي ځکه سوستي د وجه ناکسره او شې پاتی انسان او واس بل لري ته بل خصوصتي سستيده وجنه دي اکثر قران نم پاتي ار سره عمل دوجنه پاتي واعف عنا او لره کا زمنګ نسستي واغفر لنا او بخنه او کمنګ لزمنګ ته ګناونو یو ګنا برانكي غي بخنه لته وک ورحمنا او رحم وک پمنګ مان دي ست د رحم نه بغیر مګني شو یا الله اغه کېدل بچ کېدل ورحمنا او رحم وک منګ پمنګ مان دي مګ له توفيق را کېد آینده عمل انت مولانا ته مفنسور نه نو دادو زمونګه ل القوم مل کافری نه په خلاب د قوم کافرانو کېله کافران به زور وي مال به ډیر لري. رته بډیر لريته زمونږ امدادو کې اوغو غدلته جهات ل بیا ا شاره ده چ په جهاتې منږ کافر ل کمزورې نه کېله زمونږ امدادو کې د کافر په مقابل ک هو س بډیرره اصللي ډیر آ بااب سرهمونږ سره ب نه تو ت زمونږ امدادو کله انته معلاانهته زمونږ معویلې مد ګارې فصورور امدادو کې زمونږ القوم کافر نه په خلاب دقوم کافرانو کې دا صورتته چې کله ابنی عمرره زیلا انود د مرفاارو ک ز د مشرد غالم منکم بس زوید مشهور محدث ابن عبد الله ابن عمر ډیر احادیث دنه روایت دي هغه چې کړه دا صورت خلاص کو په اتو کالو کې خلاص کو دا صورت نو عمر رضي الله عنه یو دیغ یو خیرات کو وېالال کو که مخ خېلال کړهو خیرات کړهو ته خوشاله نه چې دا خوشاله په څه خبره خوشاله په دیو تو چې ما دا صورت په 12 کالو کې ذکره عمر فاروق رضی الله عنه وي چې دا کم کیسه ذکر به کولا دولس کال کې یو سورته څوشک او ځي صحابه او کوم قسم علم به ولږه سره او کم کسم ځکه ډکه کوله بل ساده عبد الله ابن عمر غالبا نو وي وي به یو آیت نمک بنټلو تر څو په موږ آیت په خيزدان کو پغه به موږ عمل ونه کړو او آیت موږ به مخکینه تدو اوس وړه آسان ده مخ, مخ روان صرف ختمونه کو خلاصوي او دین خلکو ملاته پوه شئ نو عمر رزه او ډیر خوشاله چې ما په دولس کال کې خلاص کو زمي په تو کې خلاص کو او بیا و خیر کلی د خوشحاله نه او دا سرتونونه دا دو سرتونونه دغه صورتې بکاره او صورتې عالران ح کې راځي پ غمرتن فرمی وای د قیمت پر به دا سرتون یڅوک ډیر وولی و د قیمت پر به دا, دا دو سرتونونه د ورو غونې صاحبانو غونې بر په دې ولاړی قیمت په ورمن دا دوه صورتونه د ورو غوندې واغې په انسان مې ولاړي او برېیل ک را لکه د د مارغانانو چې آغا کاغې که نه کاران غونې بیایر مارغانان په یو زیمانې کارګم ارګ اکثر د مازیګر ټایم کې تا وی نه په یو یو جماعت په شکل کې د مرغان کله جزيو دینه بل زله نو موږ هغه د مرغان د جوند د کاروان په شکل کې بو دا دستورونه تاسو باندې ویلې قیامت پر مزه څوک چې دا سورټ ډیر لولي داړي خواندار سورټونه دي لله ما في السماوات خاص دله پختيار كيدي في السماوات چي پاسمانو كيدي وما كي في كي أو ما خاص دله پختيار كيدي في الارض چي پزمكه كيدي و او کچي تاسو خاراکوي ما هغه چي فيان فوشکم چي پرونو تاسو كيدي و ما اوغه او ما و او توخفه یا پټوي تاسو واغيلره لو ګذره کوي خام لو صبر وکي خا هو ان او کچې تاسو ښکارا کوي هغه څه فیان چې په ژوند تاسو کې دي او توخفه یا پټوي اغیلره یو حساب کوم به الله نو حساب کوي تاسو سره پاګبان ی الله ويغفر لمن يشاء وبخنق من يشاء ويؤذب من يشاء او سزا ور کی چاله چو غاری والله على كل شيء قدیر او الا پرشی مان قادر ذات ده ا من الرسول ایمان راوړ پیغمبر علی السلام بما پا کتاب منی انزل الیه چنا لے گلی شوری دته انی پیغمبر علی ته میر طرف دربد دنه والمؤمنون او ایمان راوړ په دې کتاب باندې مؤمنانو کلون امن بالله honcompagnerai بإمانت Raw1-2-4 و أنه يجب إنهم باندې أو أنه يجب إنهم إليه أو أنه يجب إنهم كتبين أو عن ذلك فساسي أرسالي أو أنه يطير grande وهكذا الوصged إنه الشمس أحسن المسالين هذا لا يزارك عم equipoدي فرق نتهي مرة كسى إليه الرسال représent пред surprising والع Horizonwan سمائنا وعقوم vote study إليه غواڑ بخنه غواڑ مونږه تانه ربنا ور بزم مونږه وای الیکل او تعالی د واپسی لا یکلف الله نفسا لا یکلف الله تکلیف نور کوي الله نفسا یو نفسا الا وسعها مگر مناسب توان د لها ما کسبت دی نفس د ما بدله د هغه څه کسبه چې دکړو انې نه کوي وعلیها او په دې نفس باندې به بوجي ما ما ده هغه څېګ د سبات چې دوه کړه ان غناونا ربنا ورب زمنګا لا تؤخذنا منسی منغا ان نسینا کچری پریدو منغا یو عمل د سست د او اختا انا یا د خطای د وجنا یا خطا شو منغا ربنا ورب زمنګا ولا تحمل علينا او م بوجکه پمنګ ما علينا پمنګ مانه احکام د قران او سنت اسره بوج دروند کما حملتو لکه څنګه چې دی بوجکړې والے الذين په پاکستان او باندې من قبلنا چې مخکې زمونږ نو ربنا ورب زمونږ ولا تحملنا مبوچ که پا مغمانی ما آغا صلاة و آقا تلنا چه تاکت نوی مغم سلا بهی پا غیبانده و عفو عنا او لره که مغم سوستی و غفر لنا او بخان او که لا زمان دا گونونو و او رحم او که پا آئنده تو فکرا که دعمل انتا مولانا تزمانگا مغمانی مددگاری فانسورنا نو امدادو که زمانگا علا القوم ال کافرین پا خلاب دا قوم کافرانو که